Відповідаючи, мовив на це телемахтямовитий. «Менторе, як я піду? І як я до нього звернуся? Навіть і досвіду я в розмовах розумних не маю. Сор мені юнакові розпитувать старшу людину». Відповідь мовить йому ясноока богиня Афіна. «Дещо ти сам, телемаху, у власнім надумаєш серці, дещо вкладе тобі Бог, гадаю, бо я, що не проти волі безсмертних богів, на світ ти родився і виріс». Мовивши так, уперед вирушає палада Афіна кроком швидким, а за нею і він по слідах божественних так до громади дійшли пілосян, що на лавах сиділи. Там же і Нестор сидів із синами навкруг готували учту, ті смажили м'ясо, а ті нарожен настромляли. Вгледівши щойно гостей, назустріч юрбою побігли, руки піднявши, вітали і сісти за стіл запросили. Перший Несторів син, пісістрат, підійшов до них близько. Взявши за руки привітно, обох запросив їх до гурту сісти на руно овечі, м'які на піску прибережнім, поряд із батьком старим і братом своїм Фрасімедом Дав по куску йому троби, налив їм вина в золотії келихи, потім з вітанням звернувся до палади Афіни, Зевса, гідодержавця, дочки, і промовив до неї, «Гостю чужинче, тепер поклонись Посейдону владиці, ви, бо прибувши до нас, на честь його учту застали». З молитвою сам узливання, як слід сотворивши, Дай і супутнику келих з вином, наче метто і солодким, Щоб узливання і він сотворив безсмертним, гадаю, Молиться й він у богах, бо є кожній людині потреба. Він і молодший за тебе, мені ж він не наче ровесник, Тим -то тобі золотий і подам я першому кубок. Так він сказав і вручив вина їй солодкого келих, втішив богиню Афіну, розсудливий муж, справедливий, тим, що їй перший подав з золотого напитися кубка. Потім вона почала Посейдона владику благати. Вислухай нас. «Посейдон, землевладчий, молитви цієї не відкидай, щоб усе, чого просимо в тебе, здійснилось. Нестору перед усім і синам його щастя пошлити, і іншим подай пілосянам ласкаву свою нагороду за гекатомби розкішні, да тебе принесені щиро. Дай же мені й телемаху». Вернутись щасливо, здійснивши те, по що їхали ми на швидкім кораблі чорнобокім. Так помолилась вона, й узливання сама сотворила, потім чудовий дала Телемахові келих дводонний і помолився так само, улюблений син Одісею.